Tawallahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta nasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa qala rabbuna ta'ala fi kitabihi al-karim ya ayyuhalladhina amanu ttqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ttqurabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa battha min huma rijalan kathiran wa yuslihal lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuta'illah wa rasulahu faqad fawzan 'azima amma ba'da fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kulla kullabid'atin dhalalah alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di majlis ilmu Mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjadi sebab kita semua Dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke Kedalam surganya. Amin ya Rabbul Alamin Nah, <coughs> melanjutkan pembahasan Kita dalam kitab al-usul min al usul Masih dalam pembahasan At-taqlid Nah, fa insyaAllah uh, Pertemuan kita Di malam hari ini adalah pertemuan yang terakhir Dari Uh, pelajaran kitab Al-Usul min Al-Usul insyaallah taala. Nah, <coughs> kata beliau fatwal muqallid. Fatwa sang mukallid Nah. Bolehkah tidak seorang itu berfatwa padahal dia taklid kepada pendapat atau ulama yang lain? <coughs> Kalau Allah taala, Allah berfirman, fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun. Ta Bertanyalah kalian kepada Ahlul zikr Nah. <coughs> In kuntum kalau kalian tidak mengetahui. Surah An-Nahl ayat 43. Kata beliau, wa ahlu dzikri hum ahlu ilmi Ahlu dzikir di sini adalah mereka adalah ahli ilmu. para para alim ulama, para alim ulama. Wal muqallidu laisa min ahli ilmi al-matbu'ina wa innamahu huwa tabi'un lighairihi. Dan sedangkan muqallid ya Orang yang taklid dia bukan dari bagian ahli ilmu yang diikuti. Dan dia hanyalah seorang yang tabi'un li ghairihi, mengikuti orang lain. Nah, muqallid tidak dianggap sebagai ahli ilmu. Nah. Masyaallah ta'ala. Jadi Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ah, fas'alu ahlaz-zikri, Allah tidak perintahkan fas'alu al-muqallid. Ya, kata beliau di sini dalam penjelasannya. Nah, karena muqallid itu bukan orang yang dianggap sebagai ahli ilmu yang diikuti, ya, yang dijadikan rujukan. Kenapa? Karena muqallid hanya ikut-ikutan dengan <coughs> fatwa ulama yang lain atau fatwa orang lain atau ilmu orang lain. Ya. Ada pun ahli ilmu ya, Dia adalah orang yang mengetahui Ilmu tersebut dari sumbernya Dari dalilnya Kata beliau Kala Abu Umar Ibnu Abdul Bar Waghairuhu Abu Umar Ibnu Abdul Bar Rahimahullah Ta'ala Kata beliau Ajma'an nasu Ala Ala anna al-muqallida Laisa ma'dudan Min ahli al-ilmi Wa anna al-ilma Ma'rifatul haqqi Bidalilihi Manusia sepakat, maksudnya para ulama itu sepakat, sang mukallid, ya, itu tidak dianggap sebagai bagian dari ahli ilmu. Kenapa? Karena sesungguhnya ilmu itu adalah pengetahuan terhadap kebenaran dengan dalilnya. Ya, sedangkan mukallid, ya, dia tidak tahu dalilnya, dia cuma mengikuti saja. Ya. <tuh> nah, Qauli Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala berkata Dalam kitabnya Ilamul ul in, ini uh, I'lam Ilamul muakkiin ini salah satu uh, kitab ya, rujukan ya, Terutama dalam masalah Qudot uh, ya, Dalam masalah Qudoh Dalam masalah uh, Hakim ya, Dalam masalah Hukum ya, Di mahkamah atau yang semisal dengannya Nah Ini ada tiga jilid Tergantung uh, percetakannya, ya. ada tiga jilid besar yang di mana alimam ilmuh al qayyim merahimahullah taala mensyarah kitab ini atau menulis kitab ini ya sebagai syarah dari hadis Umar ibnu Khattab radiallahu taala ya. dulu Umar ibnu Khattab radiallahu taala pernah menulis satu surat atau uh, apa namanya semacam surat ya, atau tulisan kepada Abu Musa al Ashari ya, dalam menentukan satu hukum. Nah, kitab I'lamul Mewakki'in ini ya, Dianggap sebagai syarah dari uh, Ucapan atau tulisan Atau surat Umar Ibn al khattab Radiyallahu ta'ala anhu Kepada al-imam uh, Kepada sahabat Abu Musa Al-Ash'ari Radiyallahu ta'ala anhu Itu ada tiga jilid tebal Nah Menjadi rujukan juga dalam uh, Madhab Hambali Dari kalangan para ulama Hanabilah nah, Kata beliau Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala wa hadza kama Abu Umar. Ini sebagaimana dikatakan Abu Umar. Ini Abu Umar Ibnu Abdul Bar. Nah. Fa inna an la yahtalifuna fi anna al-ilma al-ma'rifatu al-hasilatu 'an ad-dalil. Karena manusia itu sepakat, mereka tidak berselisih bahwasanya ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang terhasilkan dari dalil. Nah. <coughs> Ini pengetahuan yang bersumber dari dalil. Wa amma bidunil dalili fa inna ma huwa adapun tanpa dalil maka itu adalah taklid ya Nah Masyaallah taala ثم هكا ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثه اقوالين Kemudian Alimah Imam Ibnul Al Qayyim menghikayatkan atau menukilkan menyebutkan setelah ucapan ini ya tentang bolehnya fatwa dengan taklid dalam tiga pendapat Ya dalam tiga pendapat Tentang eh, apakah boleh Berfatwa dengan taklid atau tidak Nah Ahaduha salah satunya kata beliau La tajuzul fatwa bi taklidi li anna hu Laisa bi ilmin wal fatwa Bi gairi ilmin haram Kata beliau Pendapat yang pertama Tidak boleh berfatwa Atau fatwa itu tidak boleh dengan taklid, Ya karena itu bukan ilmu karena taklid itu bukan ilmu sedangkan berfatwa tanpa ilmu itu haram hukumnya nah tadi juga beliau sebutkan dalam uh, nuniyah beliau al-imam menyebutkan dalam nuniyah beliau al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi madzaaka wat taqlidu yastawiyani ilmu itu adalah peng, mengenal pengenalan terhadap petunjuk ya bidalilihi dengan dalilnya dan hal itu tidaklah sama dengan taklid Nah, hal <coughs> itu tidak sama dengan taklid. Nah, masyaAllah Allah Ta'ala. Ya, kalau ada orang, orang awam, dia bertanya kepada alim, se seorang ulama. Ya, kemudian dia, eh, sang alim tersebut menyebutkan tentang hukumnya. Ya. Kemudian si awam ini, dia ambil Ucapan si alim tadi tanpa dia ketahui dalil apa dalilnya. Nah, ini disebut sebagai taklid. Ya, disebut sebagai taklid. Nah, akan tetapi di sini disebutkan oleh uh, uh, Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah taala ini bagus ya, kita bacakan. Nah, supaya bisa diambil pelajaran darinya terkhusus bagi para penuntut ilmu. Nah, kata beliau. Walakin hadza la ya'ni min qadari al rahimahumullah tapi hal yang seperti ini bukanlah bermaksud ya untuk mengecilkan ya, mengkerdilkan eh uh, a'immah ya, kemuliaan para imam-imam rahimahullah taala bukan bukan bermaksud untuk mengerdilkan eh uh, apa namanya Kehormatan mereka. Nah. Fal-a'immatun qadaruhum. Para a'immah itu yang memiliki keutamaan. Ya. Memiliki derajat. Ya. Memiliki keutamaan. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Para imam-imam, kaum muslimin. Kenapa? Li'annahum ijtahadu wa ta'ibu fil ilmi wal fiqhi. Kerana mereka itu sudah berijtihad. Ya, kita sudah bahas tentang makna ijtihad. Mereka berijtihad, bersungguh-sungguh. Dan mereka sudah capek. Ya Dalam masalah ilmu dan fikih. Nah. Lakinna la'iba la'isa fihim. Akan tetapi, aib itu bukan pada mereka. Al-aibu fi man kalladahum ma'imkani ijtihadihi. Tapi aib itu ada pada orang yang taklid kepada mereka. Bersamaan dengan kemungkinan dia memiliki ijtihad, uh, mampu untuk berijtihad. Itu yang aib. <tuh> nah. Ada, ada penuntut ilmu mampu berijtihad, dia mampu melihat dalil, tapi dia tetap taklid kepada para imam-imam madhab umpamanya. Nah, yang tercelah bukan imamnya, tapi yang tercelah sang Ya, orang yang taklid tadi. Nah, ammahum falayu abun. Adapun mereka para imah, para imam-imam itu mereka tidak, di, tidak dicelah, mereka tidak tercelah. Ya. Bukan aib bagi mereka. Maka wajibu antah tari ma'aroh Antuh tor, antuh, tar, antuh taroma, Maka wajib untuk dimuliakan pendapat mereka. Eh, ini perhatikan, ya. Ini ucapan Syekh Muhammad bin Salim Al Utsaimin, rahimahullah. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan wahabi itu suka uh, apa namanya merendahkan ulama, bahkan mengkafirkan dan segala macamnya ini. Syekh Muhammad bin Salim Al Utsaimin, rahimahullah, salah satu alim ulama yang sering dijuluki atau diolok-olok dengan istilah wahabi. Coba lihat bagaimana ucapan beliau padahal wajib wajib ihhtiram, wajib memuliakan pendapat-pendapat mereka itu. Wa ayyata wa ay wa ayy liman khalafa liman khalafa as minhum. Naam, wa ay dan diberikan uzur. Diberikan uzur bagi mereka-mereka, mereka, ya siapa di antara mereka yang menyelisih dalil, menyelisih kebenaran di antara mereka. Ya namanya manusia, bisa salah bisa benar. Kalau mereka salah enggak boleh kita Ya celakah mereka habis habisan jangan. Nah, ini namanya manusia biasa. Ya. La antaja Allah mukhalafatuhul sawabi naqusan Yudakku Yudakku alaihi. Atau yudakku alaihi. Jangan pulang kau jadikan ya penyelesihan mereka terhadap kebenaran sebagai lonceng atau gong yang bisa dipukul. Ya. Maksudnya begini. Kalau kita dapatkan ya namanya kalau kita bahas apa membaca kitab-kitab fikih para ulama, kita dapatkan ada ada pendapat-pendapat ulama yang pendapat itu marjuh. Ya, pendapat itu menyelisih dalil. Ya. Maka kita berikan uzur kepada mereka karena mereka sudah berijtihad, mereka bersungguh-sungguh. Jangan pula kita apa? kita maki mereka, kita rendahkan mereka, kita cela mereka. Ya, kata beliau jangan jadikan sebagai itu sebagai lonceng atau gong yang bisa dipukul kemudian tersebar aib-aibnya. Jangan Nah, watunsyiru ma'ayibahu engkau engkau sebarkan aib-aib mereka atau akta'ahu. Nah, atau watunsyiru ma'ayibuhu au akta'uhu. Watunsyiru ma'ayibuhu au akta'uhu sehingga tersebar aib-aib dan kesalahan-kesalahan -kesalah mereka. Jangan <coughs> kita beri uzur kepada para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka keliru dalam dalam sebuah pendapat umpamanya. Nah, kita berikan uzur kepada mereka. Ya, jangan kita mencelah mereka kemudian menyebarkan e, aib aib mereka dan kesalahan kesalahan mereka, ya. kata beliau Fahad haramun walajuz ini haram tidak diperbolehkan. Nah, masyaAllah tala. Nah, ini pendapat yang pertama. <tuh -tuh. nah Ya, pendapat yang pertama berfatwa dengan taklid, yaitu perkara yang diharamkan. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Araf ayat 33. Allah berfirman: "Kalinna ma haramarobil fawahishama haramin hawa mabaton walithma walbaghy biqoyil hakki wa antushrikubillahi malam yunazil bihi sultana wa antakulu ala Allahi malataglamun dan engkau berbicara atas nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang engkau tidak ketahui. Nah. Nah, dari pendapat ini, kata Syekh Muhammad bin Salih Al Isaymin rahimahullah ta'ala, wa wa'ala hadha fanakul. <coughs> Berdasarkan pendapat ini, kita katakan, ya, terhadap orang yang disebut sebagai muqallid, sang muqallid, ya, wa'inkana kod hafidha zadal mustaqni, walaupun dia sudah hafal zadul mustaqni, zadul mustaqni ini salah satu matan fikih dalam madzhab hambali, aw nail, nailal ma'arib, atau dia sudah hafal nailal ma'arib, juga fikih hambali, nah, atau dalil juga matan fikih hambali. Kata beliau Walaupun dia sudah hafal Zadul Mustaqni Sudah hafal Nailul Ma'arif Dia sudah da, dia hafal Dalilul at Talib Atau yang selainnya Nakululahu Kita katakan kepada dia La yajuzulaka Antuftia Liannaka muqallidun Tidak boleh bagi engkau Untuk berfatwa Karena engkau adalah Seorang muqallid Wal muqallidu Yufti bila ilmin Sedangkan muqallid itu Berfatwa Tanpa ilmu Wal fatwa Bila ilmin haramun Sedangkan fatwa Tanpa ilmu Adalah haram Nah. Kata beliau, "Wa hadza qawlu aktsaril ashhabi wa jumhuruh wa hadza qawlu aktsaril ashhabi wa Ini adalah pendapat, ini merupakan pendapat kebanyakan ashab Ashab al ashab ya. Yang dimaksud di sini adalah al ashab al-hanabilah, para ulama dalam mazhab Hambali. Karena al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah salah satu dari Alim ulama dari Madhab Hambali. Nah, jadi kalau, kalau kita dapatkan ikhwani wa khadi fil rahimani rohimu kumul dalam kitab-kitab ya, pengarang kitab mengatakan wahad alaihi al ashhab. Inilah para ashhab kami berada di atasnya. Nah, ashhab yang dimaksud dilihat itu kitab yang kita baca kitab apa? Kalau kita baca kitab adalah eh, kalau kitab yang kita baca adalah kitab eh, Madhab Hambali. Atau salah satu kitabnya alim ulama dari kalangan madhab hambali. Berarti ashab yang dia maksud adalah para ulama hambali. Tapi kalau kitab yang kita baca adalah kitab syafi'i yang umpamanya. Ya, atau kitab salah satu alim dari kalangan ulama syafi'i. mereka Dia mengatakan. Wa alaihi wa ala hada alaihi al madhab. Di atas perkara inilah. Uh, wa, wa wa alaihi al ashab. Di atas perkara inilah. ya Ashab teman-teman sahabat-sahabat kami berada di atasnya berarti yang dimaksud dengan al-ashhab adalah para ulama Syafi'i. Nah, para ulama Asy-Syafi'iyah. Nah, jadi begitu seterusnya. Ya tergantung kitabnya. Kalau di sini Ibnu Qayyim mengatakan wa hadza qawlu ashhab Ini adalah pendapat kebanyakan al-ashhab. Saudara-saudara atau teman-teman seperjuangan kami. Maksudnya para ulama Hambali. Nah, sahabat-sahabat atau teman-temannya juga merupakan pendapat Syafi'iyah dan ini merupakan pendapat kebanyakan ulama syafi'iyah nah ya jadi kalau, kalau, kalau, kalau kita dapatkan ada sebagian ustad ya, atau kiai yang mengatakan haram taklid berfatwa dengan taklid haram ya, nah kita tahu oh iya ini dia ikut kerana ada ulama yang berpendapat demikian jangan ya, kita malah bilang oh, ini wahabi di Indonesia ini demam wahabi, dikit-dikit wahabi, dikit-dikit wahabi. Ya. Dia enggak tahu ilmunya wahabi. Orang tarawih 11 rakat dibilang wahabi, masya Allah. Ya. Kemudian tuduh-tuduh, dituduhnya apa namanya Arab Saudi dengan wahabinya. Pelan Arab Saudi enggak pernah apa namanya mengatakan harus 11 rakat. Apalagi mengada-ngada kebohongan mengatakan Arab Saudi dan wahabinya mengatakan Solat lebih dari 11 rakaat atau solat 20 rakaat itu bid'ah. Siapa yang bilang seperti itu? Nah, akhirnya kerana kejahilan, ya, akhirnya berbicara tanpa ilmu, ya, dikit-dikit wahabi, dikit-dikit wahabi, ya, dia nggak tahu ilmunya. Akhirnya apa? asal ngomong saja, kemudian menfitnah orang lain. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, asani kata beliau. An nazarika jaizon fi ma'aytallaku bi nafsihi, wa la yajuzu. Enam. Ayokal lidafima yuftibihi gairahu. Nah, pendapat yang kedua itu adalah perkara yang diperbolehkan jika terkait dengan dirinya sendiri. Ya, maksudnya begini. Fatwa dasarnya adalah taklid. Pendapat yang kedua ini mengatakan boleh kalau fatwa itu untuk dirinya sendiri dia amalkan dan tidak boleh bagi dia, ya. Untuk fatwakan ke orang lain. Nah, masya Allah taala. Nah, umpamanya kalau kalau dia dia, dia dia dia mau berfatwa untuk orang lain, ya, tidak boleh dia berfatwa dengan taklit tadi dengan dasar taklit, nggak boleh. Tapi kalau dengan dasar taklit itu, ya fatwa dia itu dia bertanya dengan kepada kepada seseorang umpamanya alim, ya kemudian fatwa itu untuk dia amalkan sendiri maka ini di diperbolehkan. Nah, dia ya kata beliau rahimahullah taala, yakni annal muqallida, maksudnya seorang muqallid, sang muqallid ya juzu ay ya'mala bi ra'yi man qalladahu fi nafsihi. <coughs> seorang muqallid ya, dia boleh untuk mengamalkan pendapat orang yang dia taklid kepadanya untuk dirinya sendiri. Lakin la yufti bihi tapi dia tidak boleh berfatwa untuk orang lain dengan uh, taklidnya tadi. Ya. Ya, ada seorang mukallid A mukallid, ya, dia taklid kepada B, dia taklid kepada B. Nah, nah taklidnya kepada B itu boleh diamalkan untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak boleh fatwakan untuk orang lain. Nah, begitu maksudnya. Nah, kemudian beliau Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala menyebutkan, wahada laisa bisuhih, ini tidak benar. Kenapa? lianna ma jazali nafsika jazali goirika. Karena sesuatu yang boleh untukmu, harusnya juga boleh untuk orang lain. wal-aksu bil-aks. Dan sebaliknya, berarti sebaliknya. Ya kalau tidak boleh bagi dirimu, berarti tidak boleh juga bagi orang lain. Kenapa dirimu boleh, orang lain tidak boleh. Kan begitu. Nah. Lakin naqul kata beliau akan tapi kita katakan inal muqallida idza tabi idza tabi al muqallada falaisat mutaba'atuhu fatwa li nafsihi walakinnahu taqlidun li hadzal syakhsi tapi kita katakan sesungguhnya sang muqallid kalau dia mengikuti muqallad orang yang dia, dia taklidi tadi maka bentuk ikutnya kepada sang muqallad tadi itu tidak disebut sebagai fatwa untuk diri sang muqallid ya tapi dikatakan sebagai taklid kepada orang tersebut. Nah. Fahwa la yu'tabaru fala fahwa la ya'tabir fahwa la ya'tabiru nafsuhu maka dia tidak menganggap tidak boleh menganggap dirinya sebagai mufti atau sebagai orang yang mengikuti ilmi. wa inna man ya'tabiru nafsuhu dia hanya menganggap dirinya seperti sebagai Seorang mukallid Bukan seorang mufti Bukan pula sebagai orang yang mengikuti ilmu Nah Ini pendapat yang kedua Al-Thalithu Pendapat yang ketiga Kata beliau Anna thalika ja'izun indal hajati Nah Anna thalika ja'izun indal hajati Wa'adamil al alimil mujtahidi Wahuwa as-sohul aqwali Wa'alayhil al amalu Intaha kalamuhu rahimahullah Nah Pendapat yang ketiga Ya Fatwa atas dasar taklit itu boleh kalau ada hajat. Nah. Fatwal muqallid jaizatun indal hajah. Fatwanya sang muqallid, ya, pemirsa saya, saya muqallid, saya berfatwa, itu boleh. Nah. Kalau ada hajat, ya, kalau ada kebutuhan wa adamil alimul mujtahid dan tidak ada sang alim mujtahid, ya. Tidak ada alim mujtahid. <coughs> nah wa huwa asahhul dan inilah pendapat yang paling benar diantara semua pendapat ini wa amalu dan di atas dasar inilah ya amalan itu ini yani diamalkan nah ini pendapat yang diamalkan selesai ucapan beliau dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin jilid satu halaman yang ketujuh. 7 nah masyaallah taala kata beliau uh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan dalam syarah beliau fa yajuzu an nastaftiyal muqallida idza lam najid ghayrahu maka boleh bagi kita untuk meminta fatwa bertanya kepada sang muqallid kalau kita tidak dapatkan selainnya kenapa lianna fatwal muqallidi khairun minal jahli bil syakkin karena fatwanya sang muqallid itu lebih baik daripada kebodohan dan ini tidak diragukan kata beliau maksudnya begini ikhwani wa khotifil rahimani wa ada orang yang sudah hafal Zadul Mustaqni, dia sudah hafal Nai Lum dia dia hafal lah fikih hambali intinya. Nah, dia seorang penuntut ilmu juga, ya, tapi tidak lepas dari uh, nama taklid, Karena dia dia mengikuti apa yang ada dalam kitab tersebut atau dia mengikuti apa pendapat-pendapat oh, ulama sebelumnya. Nah, tidak ada mujtahid, alin mujtahid tidak ada. Nah, boleh enggak? Kita ber, e, bertanya meminta fatwa kepada sang penuntut ilmu. Atau orang yang kita sebut sebagai muqollid tadi. Nah, jawaban beliau boleh. Itu jauh lebih baik daripada kebodohan. Ya, karena kalau kita enggak tanya, kita enggak tahu ilmunya. Ya, jadi kita bertanya kepada sang muqollid, itu boleh. Ya, itu diperbolehkan. Kalau memang apa? Dibutuhkan, ada kebutuhan dan tidak ada alim mujtahid. Kalau seandainya ada alim mujtahid, seorang ahli ilmu. Ya, yang masuk dalam kategori mujtahid. Ya, berarti kita tanya ke dia. Jangan kita tanya sang mukallid. Kita boleh tanya kepada sang mukallid kalau memang apa dibutuhkan dan tidak ada lagi alim untuk kita bertanya, tidak ada alim mujtahid untuk kita bertanya. Nah, kemudian kita beliau lihat, nalg ada nama fihi ayang kula kala ma' imamin mujtahidin. Karena sang mukallid itu, kalau kita tanya kepada dia, paling minimalnya dia akan menukil, ya, dia akan mengutip ucapan imam-imam mujtahid. Imam mujtahid kan begitu. Kita tanya kepada sang muqallid. Bagaimana hukum A? Ternyata si muqallid ini dia, dia jawab hukumnya adalah A umpamanya. Masalah ini bagaimana hukumnya dia jawab hukumnya adalah A Kerana Imam Ahmad mengatakan begini-begini dan begin, begitu. Ini contoh saja. Nah, itu minimal ya, kan begitu. Nah, wa naqlu kalamil mujtahidi wa wa'timaduhu khairun minal jahli dan menukilkan ucapan Sang Mujtahid, dan bersandar padanya, itu jauh lebih baik daripada kebodohan. ya. mumpahnya dia dia mengatakan, kenapa dia diamalkan dia ini, mumpah-mumpahnya? Dia katakan, karena ini pendapat Imam Syafi'i. Nah. Itu jauh lebih baik daripada apa? Dia enggak tahu sama sekali hukum-hukum dalam masalah itu. Nah. masyaAllah Allah Ta'ala. Wahadzahu as-soh huwa asahhul aqwali wallahu wallahu taala alam dan ini merupakan pendapat yang paling benar di antara semua pendapat yang ada tadi wallahu taala alam kemudian kata beliau melanjutkan wa yatimu ma aradna kitabatahu fi hadhil mudzakkarati alwajizati dan dengan demikian ya sempurnalah apa yang kita inginkan dari penulisan kitab atau penulisan muzakirah yang ringkas ini diktat yang ringkas ini beliau anggap diktat ya beliau anggap diktat subhanallah ya tapi memang uh, matan al-Ajurmi uh, afwan matan kitab al-Usul min Ilmi usul yang ditulis oleh beliau rahimahullah taala memang uh, tipis ya hanya syarahnya saja ini kurang lebih 699 halaman nah ya. termasuk daftar isinya itu kurang lebih sampai uh, nah 781 halaman nah Kata beliau, dengan demikian sempurnalah apa yang kita inginkan dari penulisan diktat yang ringkas ini. Anasallallaha ayulhimana ar-rusyda fil qawli wal amali. Kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita ilham rasyid, diberikan taufik, diberikan petunjuk dalam ucapan dan amalan. Wa ayyukal lila a'malana bin najah dan semoga Allah Subhanahu wa taala memahkotakan amalan kita dengan najah, keberhasilan, keberuntungan. Innahu jawadun karim. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jawadun karim. Nah. Maha pengasih, Maha pemberi lagi, Maha uh, mulia. Wassalamu ala nabi Muhammadin wa ala alihi. Wassahabi ajmain. Wassalamu ala nabi Muhammadin wa alihi. Semoga salawat dan salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Nah Jadi selesai, kata beliau. Wabiha intahal kalamu ala hadal kitabil mukhtasar. Demikian. Uh, selesailah. Uh, pembahasan kita dalam kitab yang ringkas ini alhamdulillahi rabbil alamin wa muhammadin wa ala alihi wasohbihi ajmaina wa jadi selesai pembahasan kita di malam hari ini alhamdulillah uh, kitab al usul min ilmil usul yang ditulis oleh asy muhammad bin salalul al rahimahullahu taala dalam cabang ilmu usul fiqih dan ini sudah pernah kita jelaskan, kitab ini beliau tulis untuk anak SMA kelas 3. Ya. <coughs> di Arab Saudi sana. Nah. Dan kita tutup ya di sini saya sebutkan kitab yang ringkas ini Ikhwani wa Khatibul Rahimani wa Rahimakumullah. Kitab yang ringkas ini itu sumbernya, sumber rujukannya ada 12 kitab besar. 12 kitab besar. Kitab yang pertama Al-Qamusul Muhid. Kamus Al-Muhid Karya uh, Al-Fairus Abadi Al-Fairus Abadi Yang kedua, kitab Al-Qawqabul Munir Syarah uh, Mukhtasarit Tahrir Karya Al-Futuhi -Al Salah satu uh, imam dalam madhab Hanbali Al-Qawqabul Munir ini salah satu uh, Kitab Muqtamad Atau dijadikan rujukan dalam madhab Hanbali Kitab Usul fikih dalam madhab Hanbali Nah Dibikin pula kitab yang ketiga Minhajul Usul Dan syarahnya Karya Al-Baydawi Rahimahullahu ta'ala Nah Yang keempat Kitab uh, Jam'ul Jawami' Dan hasyihnya Karya Al-Mahilli Al Nah Atau Al-Mahilli Nah Kitab yang keempat Kitab Rawdatun Nazir Rawdatun Nazir uh, Rawdatun Nazir Karya, karya Ibn Qudamah Rahimahullahu ta'ala Nah. Kitab Rolatul Nazir ini juga salah satu kitab rujukan usul fikih dalam mazhab Hambali dan kitab inilah yang menjadi mukarrar di universitas-universitas yang ada di Arab Saudi. Terkhusus kami dulu di di Universitas Islam Madinah mukarrar yang dijadikan buku panduan rujukan dalam pelajaran usul fikih khususnya di apa namanya Fakultas Syariah selama 8 semester 4 tahun. Usul fikihnya pakai kitab Raudatul Nazir Wajunnatul Manav, Munadir Nah Karya Al-Imam Ibn Qudamah Rahimahullah Ta'ala Nah Kemudian yang keenam Kitab Usul Ma'mul Min Ilmil Usul Ketujuh Kitab Al-Madkhal Ila Madhahabil ima, ima, uh, Imam Ahmad bin Hanbal Karya uh, Ibnu Badran Rahimahullah Ta'ala Nah Kemudian yang kedelapan Kitab Irsyadul Fuhul Irsyadul Fuhul Ini uh, Kitab Usul Fikih Karya Al-Imam Masyarakat Rahimahullah Ta'ala Nah irsyadul fuhul ila tahqiq alhaqq min ilmi alusul karya Imam Asy-Syaukani rahimahullah yang ke-9 kitab uh, uh, majmu'ul fatawa majmu'ul fatawa belasan jilid <coughs> itu juga rujukan dalam uh, muatan isi dari matan kitab yang ringkas ini nah yang ke-10 kitab almusawaddah fi usul fiqh almusawaddah fi usul fiqh almusawaddah ini adalah kitab Salah satu juga kitab rujukan dalam <coughs> Madzhab Hambali dalam bidang ilmu usul fikih yang ditulis oleh uh, siapa kakeknya Ibnu Taimiyah. Nah, jadi awalnya ditulis oleh Abdus Salam Ibnu Taimiyah, kemudian tidak selesai dilanjutkan oleh anaknya uh, Abdul Halim bin Abdus Salam Ibnu Taimiyah. Tidak selesai juga dilanjutkan oleh cucunya yaitu Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Maka adalah kitab al-muswadda fi usul fiqh. Dan ini kitab tamat juga dalam uh, uh, ilmu usul fiqh dalam mazhab Hambali. Yang kesebelas, kitab Zadul Ma'ad. Karya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Dibikin pula yang kedua belas, kitab beliau juga. I'lamul muwakki'in an-rabbil alamin. Dua-duanya, karya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Dari sini kita lihat jamaah yang semoga dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menulis kitab atau matan yang seringkas ini, butuh kitab-kitab besar. Ya. Jadi menulis kitab itu tidak gampang, tidak mudah, apalagi dijadikan rujukan nantinya. Nah, butuh banyak rujukan-rujukan. Ya. Penulisnya harus adalah orang yang luas mutolaahnya, luas bacaannya. Jadi tidak tidak sekadar tulis kitab saja begitu, tidak. Tapi dia harus orang yang luas wawasannya, ya, supaya banyak maklumat yang dia dapatkan dari kitab-kitab yang ada itu bisa dirangkum, diringkas menjadi satu kitab yang kecil sehingga mudah. Ya, untuk dipelajari dan diambil uh, manfaatnya oleh orang lain. Nah, mudah untuk diamalkan, mudah dihafalkan dan mudah untuk di, diamalkan. Nah, ya, dan tidak kalah pentingnya adalah ya, menjadi amal jariah bagi penulisnya. Nah, jadi uh, beliau rahimahullah taala menulis kitab ini sebagai bentuk dalam rangka untuk memudahkan kaum muslimin, terkhusus bagi para Menuntut ilmu pemula yang ingin belajar ilmu usul fiqih. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Alhamdulillah di malam hari ini kita telah menyelesaikan kitab al-usul min elmin-usul karya Syekh Muhammad bin Sa'ad Al-Utsaimin, rahimahullah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala Kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri taufik kepada kita semua. Dimudahkan untuk meraih usnul khatimah di akhir kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majlis kita dengan doa kafartul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilahi lantastag finu kautu bilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm. <laughs>